Ba, ba, ba, bi e, bilamoasteko eta más bitzelako biltzarren ausia da hau, eh. Urtea aurrekin finitzen do. Eta bi bilamoastean ba eta urte ona izanda e, eta match match urte ona zen alo. Xuria ta horik finitzen zauzke urtea bukatugu gai, eh. Ezto urtea urtea iten, soma eta anomotekilan. Ekoiztiliak edira emendatzen, emeki emendatzeko espean txabadu, gero bon, uh, hola egiram emenduane. Ba, maler urski uh, anua xurdu, eh, xur, xurria eta horiek uh, finitzentza uzki ugtia bukatu gai, eh, ez du ugtia iten, zume eta anu muteek ilan, hori duan agangurap emenduan. Ez duzuleik, ez duzule, esaltzen, eta esaltzen ez duzule egiten hori eh? <laughs> da eta klientarek altzelal duzu zepalimauzu urte usian faunitzelal hori da problema eta gero, bon, xoto mailan intu investizamentu importantak, eh ez da kooperatifa hori da, eh, hamoz bat langile bat ira xoto nahi dienak, ah, beti anoite korikiak eta berritutu orten, eta badu lan trezna bizikia derrabadu ez du, batez bintu egien gai, lan, lan tresna errabadu,